Armén var väl rustad och förberedd. Nya vapen, nya uniformer, krigskassor fyllda till bredden och stora förråd av kulor, krut, medicin och annat bar vittne om de välgjorda förberedelserna. Sar Peter hade stor anledning att bäva. Och han bevade. Svenskarna möttes under sin framryckning av upprepade nervösa anbud om fred, men dessa viftades bort av en självsäker och segervis kung Karl. Den ryska strategin inför det analkande hotet var klar. Den sedan drygt ett år spikade Solkjevski-planen gick ut på att helt och hållet undvika en huvuddrabbning i Polen och istället dra sig tillbaka inför en svensk offensiv samt härja och hungerbelägga allt det land som motståndaren kunde förväntas vilja marschera fram genom.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 Det var en storslaget brutal plan, inriktad på att rädda det egna landet genom att förstöra det. Men kriget fortsatte Polens martyrium. Detta ömkansvärda land fick nu gälda för sin militära och politiska svaghet. Och nu blev man ett slagfält för två stormakter. Å ena sidan stod en stor svensk här fast besluten att än en gång äta sig igenom ett redan i grunden utblottat land- och å andra sidan en mängd ryska korer som bara hade ett enda intresse, att förstöra så mycket som möjligt innan deras motståndare nådde fram. Redan när de svenska trupperna korsat gränsen från Schlesien blev de varse grundliga skövlingar. Ryssarna hade bränt byar och städer, förgiftat brunnar och gått hårt åt civilbefolkningen. För de som vant sig vid de yppiga kvarteren i det rika Saxen var det som att slungas rätt ut i avgrunden. Polen var sädeskornet mellan kvarnhjulen. Efter korsandet av Weixel fortsatte den svenska hären sin väg österut. Kosan styrdes oväntat nog mot Massurien, ett stort träsk- invid skogsområde in vid den ostpreussiska gränsen. Dessa trakter hade aldrig genomkorsats av någon armé tidigare på grund av dess ogästvänlighet.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 som inte var speciellt intresserat av att släppa denna hungriga massa in i sina hem. Bönderna sökte först förhandla med armén, det vill säga själva ange vilka vägar trupperna skulle gå fram på och vad de själva var villiga att kontribuera, men deras talesmän slogs helt sonika ihjäl av svenskarna. Ett kort och mycket förbittrat gerillakrig flammade upp. Befolkningen drog till skogs, rev upp skogsvägarnas kavelbroar och slog upp spärrar i härens väg. Stora grupper av bönder sökte i förtvivlans mod stoppa marschen genom sitt land. Bakhåll ägde rum varje dag. Det svenska svaret blev fruktansvärt hårt. Trupper skickades ut i skogarna med order att döda alla män över 15 års ålder. Dräpa allt fä man inte kunde få med sig samt bränna upp alla byar. Gerilla kriget höll dock envist i sig allt medan armén dödade och härjade sig en väg genom området. Masuriens byar försvann i ett regn av gnistor, en efter en. Största problemet för armén var att man hade svårt att pressa ut nog med förnödenheter ur det motspänstiga folket. Man tvekade då inte att ta till gamla beprövade metoder som tortyr. Ett ofta brukat pinomedel var att stoppa in böndernas fingrar i pistolernas flintlås och dra åt dessa enkla tumskruvar tills blodet sprang fram. Ett annat grepp som också användes av den svenska armén i Polen var att lägga ett band kring den olyckliges huvud. efter bandet drogs åt med en käpp så ögonen till slut trängde ur sina hålor. I Masurien firade arméns barbari nya triumfer då man fångade in små barn piskade dem och lossades att hänga dem för att få deras föräldrar att falla till föga. Vissa förband gick till och med från hot till verkställighet och dödade barn inför ögonen på föräldrarna. När armen efter drygt tio dagar lämnade masoriens snöklädda skogar och kom ut på de litauiska slätterna var det ett öde land man lämnade efter sig. En av de svenskar som tog del i detta var den 39-årige dragonöversten Nils Gyllenskärna. Han summerade det som hänt, icke utan viss belåtenhet, med orden Mycket folk blev massakrerat, samt allt det som fanns förbränt och förrött. Så jag tror det som överblev inte så snart glömma det svenske.